А Діомет, гучномовний, тим часом митнувся до Енея, знаючи, що Аполон над ним простягає рамен. Він не боявся й великого Бога, так квапився, Енея вбити мерщій і славне озброєння з нього стягнути. Тричі він кидався, прагнучи тут же убити Енея, тричі вдаряв Аполон. По блискучім щиті Діомеда, а як той кинувся ще й у четверте на Бога подібний, грізно гукнув Аполлон дальносяжний тоді Діомеду. Опам'ятайся й тікай, і рівнятися, сину тідеїв, з нами богами не смій, ніколи бо рівні не будуть, плем'я безсмертних богів і людей племена земнородні. Мовив він так, і подавсь тоді трохи назад син тідеїв, щоб не накликати все ж дальнострільного гнів Аполона. А Аполон, сум'яття бойового схопивши Енея, в храм свій поклав, що збудований був на священнім пергами. Тут, в цій святині великий, литой Артеміда, лучниця, Рани загоїли і славну потужність вернули Енею. Постать примарно тим часом створив Аполлон слібнолукий, схожу цілком на Енея, в такому ж озброєнні навіть круг тої постаті бились трояни й божисті Ахеї, і один одному перед грудьми шкіряні розбивали круглі великі щити і маленькі щитки легкокрилі. Феб Аполон до Арея, до буйного бога, звернувся. Кров'ю умиваний, людоубивчи Арею, Арею мурів руїннику, а чи не час з бойовища прогнати сина Тідея? що навіть із Зевсом готовий вже битись. Спершу Кипріді Кіпріді він руку поранив при самім зап'ясті, потім уже і на мене він кинувся, на Бога подібний. Так Аполон йому, мовивши, сів на висотах пергаму, згубний арей тоді лави Троян піднімати подався. Бистрого постать прибравши фракієн вождя Акамента, Голос став Пріамідів він паростків Зевса гукати. «Діти прямо, владики! Великого паростки Зевса! Доки терпіть вам, щоб ваших людей убивали Ахей! Чи не ждете, щоб під брами міцні підійшли вони битись? Воїн лежить тут, що був як і Гектор божистий в пашані» син нездоланого серця Манхіса, еней благородний. Ідімо ж врятуймо із гомон у Січі достойного друга. Мовлячи так, будив він у кожному відвагу й мужність. Тут Сарпедон богосвітлому Гектору став дорікати. Гекторе, де ж то уся твоя ділась відвага колишня? Ти говорив, що без війська, без ратних союзників, місто сам урятуєш, лише з шуряками й братами своїми. Не помічаю я й досі, і жодного з них тут не бачу. Всі поховались від страху, неначе ті пси перед левом. Ми ж тут і далі б'ємось, хоч ми лише союзники ваші. Також і я вам союзник, і здалека з військом прибулий. З дальнього краю лікії, де ксантові хвилі вирують. Любу дружину я там залишив, з немовлям моїм сином, скарбів багато лишив, що їх так жадає убогий. Все ж Лікіян я привів і сам у двобої готовий з ворогом стати на герзь, хоч нічого мого тут немає, що відібрати б схотіли забрати з собою ахей. Ти ж непорушно стоїш і загонам своїм не накажеш ворогу опір чинить, і жінок боронити від нього. Як би не втрапити вам, неначе у усі ті всевловні в руки ворожих людей, їм за здобич не стати й поживу? Скоро сплюндрують вони вам і густо заселене місто, слід би тобі і днями, і ночами про це турбуватись. Та велеславних вождів, Союзників ваших просити, щоб помогли вам і прикрий мій докір із себе цим зняти.